5. Strategia bazată pe moștenire și proveniență Brandurile pot fi diferențiate prin asocieri puternice cu țara lor de origine. Multe branduri din Marea Britanie sunt cunoscute pentru aspectul clasic atemporal. Brandurile din Elveția sunt adesea asociate măestriei și preciziei, iar brandurile germane sunt considerate a fi de încredere și bine făcute. Într-o campanie publicitară faimoasă din 1975, Stolichnaya, brand rusesc de vodka, s-a făcut celebra afirmație O mare parte a vocilor americane par rusești În acest exemplu clasic de strategie de diferențiere bazată pe locul de origine, titlul face referire la eforturile brandurilor americane de vodka de a proiecta falsa imagine că produsul lor este produs în Rusia, țara care este vestită pentru consumul de tărie Reclama continuă inteligent Stolicina este diferită, este rusească. Eticheta a produsului afișa curajos locul de origine. Produs în Leningrad, Rusia. Când vine vorba despre poziționarea de brand în funcție de țara de origine, se ridică o mare întrebare. În economia globală prezentă este oare o mișcare sigură pentru un manager de brand să folosească țara de origine pentru a-și poziționa de o manieră unică brandul? Fiecare țară este un brand. Unele locuri fac o treabă mai bună din a se prezenta ca brand față de altele. Avem anumite percepții despre diverse țări. Franța înseamnă parfumuri, Italia modă și design, Germania tehnologie excepțională, India condimente, Argentina tango, Elveția ceasuri, China producție la prețuri mici. Acest concept este cunoscut ca brand al locului. Multe branduri aflate într-o anumită țară împrumută aceste percepții comune și le transformă în elemente de diferențiere care ajută să concureze local și internațional. Ce înseamnă de fapt țara de origine? Poate însemna multe lucruri. Poate însemna faptul că, de vreme ce compania și are originea în acea țară, produsele și cultura sa sunt o reflexie a valorilor țării și niște asocieri pozitive. Ikea promovează Suedia în toate acțiunile lor. De la aspectul și senzația materialelor de comunicare, folosirea albastrului și galbenului ca și culori de bază, la produsele vândute în restaurant. Suedia este bine cunoscută pentru proiectarea funcțională și modernă, atribute care completează perfect imaginea de brand. Apoi mai este aspectul produs în. Unele branduri sunt celebre pentru poziționarea pe locul producției. Consumatorii americani, de exemplu, țin foarte mult la eticheta produs în Statele Unite ale Americii, pentru că puține produse mai sunt realizate acolo. Multe companii se luptă să păstreze o anumită imagine conform căreia produsul lor ar fi produs într-o anumită țară. Dar, în economia globală de azi, această percepție este dificil de păstrat și de susținut. Două aspecte de avut în vedere 1. Importanța țării de origine în decizia de achiziție depinde de categoria produsului 2. Țara de origine joacă un rol mai puțin important atunci când produsele pot fi ușor diferențiate prin alte elemente Cu cât un produs este mai inovator, cu atât este mai ușoară deplasarea de la eticheta țării de origine Dacă vinzi un produs de larg consum, atunci țara de origine devine foarte importantă pe de altă parte, dacă produsele tale sunt inovatoare și unice, atunci ar fi bine să încerci alte strategii de diferențiere și să folosești locul de origine ca Girant. Apple, un brand celebru pentru inovațiile sale, folosește locul de origine exclusiv ca Girant. Pe ambalajul produsului lor scrie proiectat de Apple în California, produs în China, și nimănui nu pare să-i pese. Se pot identifica două mari provocări în ceea ce privește construirea unei strategii de diferențiere a brandului pe baza conceptului țării de origine. A. Capacitatea de a folosi afirmația pentru a diferenția în mod unic un brand de concurență. Din moment ce mai multe branduri dintr-o țară pot face aceeași afirmație privind țara de origine, aceasta nu este cea mai sigură abordare de urmat pentru o diferențiere unică. Toți producătorii germani de mașini includ un element german în comunicarea de marketing, fiindu-le astfel greu consumatorilor să aleagă cea mai germană mașină disponibilă. B. Capacitatea de a susține afirmația pe termen lung din cauza globalizării. În economia globală de azi, în care majoritatea companiilor resim presiunea prețului, nu se poate nega tentația de a muta producția în țări cu costuri mai scăzute. Multe branduri au dificultăți în a adresa percepția consumatorilor referitor la locul de producție al produselor. O parte dintre acestea, cu o moștenire locală de producție, au fost forțate să mute producția în străinătate din diverse motive profesionale.